tots convidats i totes, tots i totes convidats a venir a, a aquesta inauguració d'exposició d'en Jordi Plana a les set a la biblioteca uh, però no és només això sinó que a dos quarts de vuit a les 19.30 a la sala polivalent de la biblioteca de Palafrugell,